А було тут усього так багато, що потрібен був спільник, ще бодай один, третій. І тим третім хотіли вони мати Ібрагіма в сподіванні на його заступництво, коли виникне потреба перед самим султаном. Ця спілка обіцяла Ібрагімові те, чого не міг дати й сам султан багатство. Тим часом шлях до багатства лежав через шлюб з донькою дефтердара. Ібрагімові вже й показано кисаю. Ніжна й чиста, варта гріха, варта цілої притчі. Ібрагім осушив чашу з вином і спитав у султана дозволу розповісти притчу. Ти ж смієшся з поетів, згадав Сулейман. Світ втратив би без них найліпші свої барви, поважно мовив Ібрагім. Хіба я не казав того самого? Я тільки повторюю слова вашої величності. Тож бо, то яка твоя притча? Ібрагім продекламував піднесеної палко. Сокіл на червоній привізі вдень полював на пташок. Сиділа куріпочка, пір'я барвисте, в очах настороженість. Сказала куріпочка соколу. «Не полюй на мене вдень, бо я не денна дичина, полюй на мене темної ночі!» Султан з-під брови метнув швидкий погляд. Дай поділося сп'яніння. Не було Сулеймана, не було поета Мухіббі, зневіреного в ділах світу. Сидів перед Ібрагімом твердий повелитель, могутній, всевладний і жорстокий. «То де побачив сокілку ріпочку?» Спитав султан Притча може бути й беззначення Не перед султаном І не для султана Питав же тебе Чого хочеш Якої помочі Тепер кажи Ібрагім щосили вдавав збентеженість Я б не хотів зловживати Кажи У скендер Челебії є донька У Дефтертара Так Сам буду на вашому весіллі, але ж ваша величність. Може, Дефтердар відмовить султанові? Я не про те. Кіса я з простого роду. Дефтердар – чоловік походження нікчемного, підлого. А вашій величності годиться бути на весіллі тільки тоді, коли дівчина з роду царського. Не хочеш присутності султанової, але ж високі вимоги. Чи цю доньку... Девтердара, ще не маєш наміру робити башкадуною? «Час покаже, ваша величність, тільки час володіє всім». «Згода, матимеш мій дарунок. Скандерчі лебії передадуть моє веління ще сьогодні». Ібрагім мовчки вклонився, хотів поцілувати рукав Сулейманів, але султан відтрутив його, навіть крикнув розгнівано на свого улюбленця. І не за його рабський порух, в якому, власне, нічого не було незвичайного, а від того, що знов залунав над ним той загадковий жіночий голос і так виразно, ніби був тут, між ними. Простягни руку, доторкнешся. Доторкнутися до голосу? Чи, можливо, таке? «Іди», – сказав зненацька Ібрагімові, – «Іди і скажи, скендер челебії, про мою волю, а мене полиш. Хочу бути сам, не хочу нікого бачити». Сказав неправду. Хотів би бачити той голос, вірніше ту, кому він належав. А чи належав комусь? Чи жив у просторі, як живуть там голоси землі і неба, вітрів і дощів, дня і ночі? Просилася до султана розплакана Махідевран. Не захотів бачити. Знов спустився у сади гарему, але до моря не дійшов, засів у білому Йошку тоді захотів послухати спів Одалісок, побачити танці, але не в приміщення, на траві, під деревами, коло текучої води, на просторі з морськими вітрами. Без валіде, без султанських сестер, без махідевранзії і невтішним горем самі Одаліски, архістки і танцівниці, вірні слуги втіхи, спочинок втомлених очей володаря. Розстелено на траві стамбульські килими, як дим, як туман, як імла над Босфором. Вступили на них маленькі ніжки.